Pesten baz meg! Nem kell az árkot kaparni, akkor is megvan a segély. Pesten más. De ott meg akkora zaj van, hogy azt is munka elviselni. Mi? Azt, hogy hallod, az munka. Az teljesen messzire. Mint a csákányozás. Olyan helyen laknak, érted, hogy még éjjel is zóga a fejük. Mintha az agyukban járna a metró. Megy át az agyukon a vaskerék. Aztán egy perc csend, utána megint. Szarrá mennek az idegeik. Érte. Reggel már nincs is nekik. Hú, meg. Most elképzeltem, hogy végig megy az agyamon a metró. Az istenid. Összeszarnám magam. Azért az biztos. Mert sokan is vannak. Az. Egyébként a bános. Hogy a faszba bírnak egyszer, olyan sokan lenni? Hogy vagy egyszer? Hát hogy mind ott vannak, ahol a többi. Egyik sincsen máshol. De aki ott van, pityukán, az nem lehet máshol. Hát ez az. Szar lehet pesten lakni. Állandóan azon gondolkodni, hogy most melyik busz hova megy. Ja, a buszokon. Ja. Ja. Közben meg lelép az ember a járdáról, aztán vége. Miközben? Hát, amíg a buszon gondolkodik. Az egyik ember is mesélte, hogy köszönt a feleségének, hogy majd este otthon vasoránál, érted, korvin előtt, aztán megfordult, bájing, az asszonynak vége volt. Abban a pillanat beáltaposta a hetes busz. A hetes az szerencsétlen szám, azzal jobb vigyázni. Az nem a hatos. Az is. De buszban a hetes. Tényleg? Azt hiszem. Hát, ez is azt bizonyítja. Mit? Amit mondtam. Ja, az igaz. Hú, bazd meg. az azért nem semmi. Az ember hátat fordít az asszonynak, aztán vége. Az nem. Én minden reggel hátat fordítok neki. Aztán, amikor visszanézek, még mindig ott van. Húsz éve, mintha nem is mozdulna, mindig ott áll a konyhajtóban. Megyek, arrébb vissza. Hogy bír ott állni annyit? Egyszerűen nem értem. Hogyha hogy bírja ennyire ideig? Lehet, hogy nem is az asszony, az Lajoskár. Mi a fasz? Mondjuk a konyhajtó, vagy a virágálvány Te hülye! A Herner Ferike Fateria. Háj János hangjátéka. Zömbög a levegő, a gyerekek! Ellenőrzés picsukán kapaszkodj a szerszámotba! A picsukat már nincs is szerszám! Jó munkát! Szevasztok! Szevaszt. Na, megy a dolg? Kurva kemény, marikán! Kemény. Mint a kő, olyan! De látod, hogy megy, hát azért jutunk tovább! Hát kell is haladni, az biztos! Jaj, de finom szag van! <gül> Most kaptam! Ödött toá és -e? <gül> Születésnapunk volt, aztán gondolnak rám. Értitek? Hát egy csomóan. Hát azért azért szeretnek. Hát mi is? Csak a segélyből ilyet nem lehet. <gül> Na jó. Akkor mondom a polgármester úrnak, hogy megy a mozka. Azt mondhatod, Marikán. Már az halad, az biztos. Elégedett lehet. Fetoljam, Marikám. <gül> <gül> Aztán elhiszi a Gyuri neked, amit mondasz? A Gyuri... Uh, szóval a polgármester úr az uh, nagyon hisz nekem. Tudja a Gyuri, kinek kell hinni. Na, na, na megyek. Nehogy azt higye a polgármester úr, hogy vannak. Mert az nem lenne jó. Az nem. hogy biztos, jó, hogy nem, Marika. Mi van, Béla? Te meg mit hallgatsz annyira? Mi? Valami eszembe jut. Mi, Mi tud ilyenkor neked eszembe jutni? Hogy érted? Mit mondott a a múltkor? Mit mondott? Mondott valamit a mutarod? Hogy a tévében... Mit látott a Csiga kettőn Azt mondta. Mi? Nincs is nátok, Béla. Különben, nem? Jó, a nagyszobában nincs. Meg kikapcsolta az a geci műve. de leszettem az oszlopról. Aztán bevittem a kiskonyhába. Mostban meg rákapcsoltuk a hősugárzókat is. szivattam őket, ingyen sugárzunk, érted? Most úgy bedúrantunk a kiskonyhába, hogy télen is gatyába. Zavott. De még úgy is izzadunk. Bosszúból csak. Meg különben már az a nagy meleg se kellemes, még télen se. Az ember kintről bejön, csak úgy fejbe a hőség, aztán alig bíros ezonig elmászni. Ott ül gigúvat szemekkel. Mint a szabolyani bácsi malac, amikor belevezették a kettő. Busz. Az is igaz, a malacsa. Akkor kurvára meglepődött, hogy mi van. Hogy... Azt nem tudom. Most a malac tudja már, hogy mi lesz vele? Hogy, hogy mi lesz? Hát, hogy ma vége, érted? Hogy azt most mikor tudja? Amikor a kést meglátja. Mert azt már ismeri. De honnét ismeri a kést? Azt honnét tudja? Hát, mert már mindig így végzik. Érted, és látja a többirél. De amikor az előzőt vágják, akkor még megsincsen. Nem lát semmit. Decemberben vágják a nagyot, a kicsit meg csak februárban veszik meg. Értem, akkor hogy van ez? Megöröklik. Mit? Hát, hogy tudják a dolgot. A kést? Azt. Hú, gazd meg. Akkor a villany az a kipaszás. Arról biztos nem gondolta. Hú, de a szar ezt elképzelni, hogy megy a Szabó Jani bácsi. Azt hiszed, hoz valami moslékot, vagy répát. Aztán beléd mi a kettő Hú. Hú, de a szar így végezni, hogy pont nem ezt várod. Kurva szar. Nem is tudom, most az ember tudja-e például, vagy nem, hogy most az e a jó, ha tudja, vagy. ha nem. A kettő 20? Nem. Hogy meghal? Azt! Ezt a szarárkot kaparni. Ja. Minden kurva unalmas. De a legunalmasabb az, amit pont csinál az ember. Mondjuk, ha egy helybe kéne ülnöd, az még szarabb lenne. Mondjuk Peste. Miért ott egy helybe ülnek? Mondjuk a színházban. Ülnek, aztán bámulnak maguk elé. Az nehéz lehet kibírni. Az biztos. Ez ezt csinálom. Hogy rálágok a kőre a csárkányal. Eltörik. És eltörik. Na csak, ott a papi Jósnél. Szevasztok! Szávasz, Mi van? Mész a tehernek Oda! Még mindig velük alszó? Persze. Abba a szarfotákulmányba? Abba! Miért nem a házba, otthon? A tűz óta, érted? Amikor a gyerek ott maradt. Azóta nem. Ott nekem már nem lehet. Bemegyek, és látom az egészet, hogy mi van ott benne. Igen. Meg hallom is, ami ott benn van. A tüzet, meg a gyereket. Hogy kiabál a gyerek, meg az állatok a gyerek mellett. Mint csak nyűszít, át a tűzön jön a hang. Uh -huh. Umlik a gerenda rá a szobára, uh -huh. rá erre a sok hangra. Rá a tyúkok hangjára. Rá a macskák hangjára. Aztán rá a gyerek hangjára. Hi. Azóta nem bírok. Uh -huh. És télen? Télen is. És ha bejönnek azok a marha hidegek, amikor még a patikánál is mínusz húsz van, ott kint meg legalább huszonnyolc, akkor mi lesz, Jóska? Akkor mi lesz veled? Megfagyok legfeljebb, nem igaz? Ezt így tudod? Tudom. Majd tavasszal meglátjátok. Tavasszal majd mi is tudjuk. Az biztos. Te, tudsz így dolgokat előre? Hm? Persze. Csak nem kell minden nap bebaszni. Mert akkor az ember még az ajtók se látja. Nem, hogy mi lesz egy év múlva. Azért ezt nehéz elképzelni, legalábbis nekem elég nehéz. Na most főleg a feltételek miatt. Milyen feltételek miatt? Hát, hogy nem lehet minden nap bebasztulni. Ha <gül> picsulnak az ajtók, nincs is messze. Nézz előre, nagyon pityukám. oda a hegyek felé. Hát, ha meglátsz valamit ott elől a levegőben, mit? Mit tudnék ott meglátni? Megyúfod a villany drónára! <hállal> Na megyek, mert bőgnek a tehenek, marhák, enni kell neki. Na, nem az! Nem az! neki! <háll> <háll> Azt, hogy emlékszem -e arra, azt mondta. Mit mondo? Hogy emlékszem -e arra az emberre. Kicsoda? A muterom. Milyen emberre? A Herner felikére. a rendőr fiára, akivel egy osztályba jártam. A Herner felikére. Arra a kis Shagdukas rendőr gyerekre, hogy arra emlékszem -e, Azt mondta a muterom, hogy akkor még a faterom is mesélte. Most a faterod, vagy a muterod. Szóval a muterom mesélte, és a faterom is akkor mesélte, mikor még egy osztályba jártunk a felikével. Hogy ott álltak a kocsma előtt a te fateroddal, a Herda Pityú bácsival, meg a Lajos faterjával, a banda Lajos bácsival. Amikor ott elment az az asszony. Szóval nem a Herner ferike, hanem egy asszony. Az. A Herner ferike muterja. Az ment arra. A kocsma előtt ment el. Jaj, van neki szaga. Hm? Minek? A nőnek, Béluskám, a nőnek. Ott megy, nem látod? Olyan lehet vele az ágyban, mint ha a fulladna bele az ember. Jó, tiszta mámor. El most különben nagyságos az, vagy mint az orvos felesége? Vagy mi a fasz? Hát rendőrnő. ha? Ilye vagy te Béla. Az hát olyan, mintha ő is rendőr lenne, de ő nem rendőr, csak a rendőr felesége. Mármint, hogy rendőrnének kell hívni, jó, hogy kezit csókolom rendőrné. Hát, ezt nem hiszem. Különben úgy sem akarunk hozzászólni, nem? Ki akar a rendőr feleségével beszélgetni? Ebben a faluban. Ki a fasz akarna? Ja, az igaz. Most se köszöntünk neki. Nem. Nehéz elképzelni, hogy megy egy nő még régen. Hogy, hogy régen? Hogy nem akkor, amikor mi vagyunk, hanem máskor. Ráadásul az egészet nem is látjuk, hogy hogy is van az a dolog, amit nem látunk. Hát ezt nem értem. Hát most hülyéket mondott pityukán. Nagyon hülyéket. gondol az ember arra, hogy most akkor is minden volt, amikor mi még nem voltunk. De ha meghalunk, akkor már nekünk semmi nem lesz. De csak nekünk nem lesz semmi. Mert különben minden van, csak mi nem vagyunk. Hogy, hogy is van ez? Ezt nem értem. Most mire is élünk akkor? Hú, bassz meg, szép megy a fejem, amikor erre gondolok. Egyszerűen szép megy. Miért rendőr valaki? Nem tudom. Miért megy hozzá a feleségül a rendőr? Hogy a rendőrnek is szülessenek gyerekei. Meg van neki pisztolya. Jó, az biztos. Pisztolya az van neki. Ja, volt különbe parassa pusztán a határon egy tiszt. Egy tiszt. Bent egyszer haza a fickó? Ment. Na nem az átkelőtől, hanem a pálinka főzdébe. Mert oda szoknak járni a tiszte. Oda járnak? Persze. Még. Mert a főzés Laci meghívja őket. Mert akkor nem ellenőriznek annyit a fináncok. Szóval ott vannak a Lacinál. Ott isznak minden este. A frissen lejött pálinkát. A legerősebbet is. Tudod milyen a pálinka? az? Aztán dolgozik. Azon, hogy szétnyomja az ember agyát. Az annyira kemény dolog. Mint a kő. A pálinka az kőkemény. kemény. Ezek meg ott. Azt gondolom, hogy isznak. Olyan a belük, hogy ezek aztán bírják. Betonból van. Azt mondja a tiszt. Hogy bassza meg a kurva világ az összes embert. Legelőbb a feleségét otthon. Mert az egy ribanc. Egy rohat ribanc. Mert nem varta föl neki tegnap a zubbony a kurva. Minek van tartva, mondja a tiszt? Ha a zubbony se varja föl, mi a fasznak, nem igaz? Van benne valami. De, mondta Alaci, az már igaz, hogyha neki ilyet csinálna az asszony, leöntené 90 fokos pálinkával, hogy kimarja a pofáját. Igaz, nekem, mondja Alaci, nincsen zubbonyom. A tiszt meg bedurrant. Öntsék, kiabált. A Laci meg öntött, mert Buzz meg, ki akarja magára uszítani a fináncokat. A, a tész meg benyakalta még azt a decit, aztán hazament, berúgta az ajtót. Hogy te rohadt, kurva! Aztán dugta az asszonynak. Lekapcsolta a pisztolyát, lekapcsolta, és szétdurrantotta az asszony agyát. Aztán, Buzz meg, pisztolya, szét az agyát. Azt. És ott lógott az asszony agya a plafonon, baz meg, mert a golyó kivitte a fejéből. De meg, a véglentkörtem mellett akú vagy, te? Tiszta vér volt a plafon, Csupa vér. Az asszony agya meg lyukas volt a szeme meg a tarkója között. Át lehetett látni rajta, mint egy kukkeron. Akkor ezért van a rendőrnek felesége. Most tulajdonképpen mit mesélt neked a faterod vagy a muterod, hogy, hogy nem köszöntek a herner felike muteriának? Pont ezt! Hogy olyan kurva szar volt annak a nőnek, hogy nem szólt senki hozzá. Aha. Csak bement a faluba, húzta azt a marha nagy kölniszagot, meg kopogott a tűsarkú cipőjével. És senki nem köszön neki? Csak akinek kötelező volt. Az. Nem köszönnek, érted? Ha nem, hát nem. Mit akarsz tőlük? Idegenek vagyunk nekik. Rendőr. Azért, mert rendőr vagy. Az vagyok. És mit csináljak? Nem lehet így élni. Ha bemegyek a boltba, elhallgatnak. Összenéznek, és nem szólnak semmit. Csak a pénztáros nem mondja, hogy 152. Élnek tőled. Azért, mert rendőr vagy. Most mit akarsz, hogy mit csináljak? Rendőr vagyok. Te is abból élsz, hogy az vagyok. Én keresem a pénzt. Szóval ez nekem is. De ne hogy már még ezek is miatta. Te egy vasat sem hozol haza. Az anyád is mit adott? Semmit. Így akkor se lehet élni, hogy senki nem köszölt. Senki nem akar velem beszélni. Így nem lehet élni. Nekem is kell valami élet. Reggel a bolt, hmm. tán a mosások, meg a gyerekkel az a hülye számtanak. Olyan hülye számtamból, hogy egy óra alatt sem fog semmit. Ebből is rendőr lesz, biztos. Most mit nyírsz? Én egy semmi vagyok? Szerinted én semmi vagyok, mert rendőr? De az van, én mit csináljak? Mit tudok én csinálni? Lépjek ki? Akkor mi leszek? Akkor mi lesz belőlem? Mi dolgozok akkor? Menjek vissza a trógerolni a bányába? Oda akarod? Tarjámba? Szétszarjam a tüdőmet? Már 40 évesen? Azt akarod? Akkor mi lesz? Akkor jó lesz. Három műszakban nyomjam, hogy nem leszek otthon, csak nappal. Mikor te meg a kórházban? Akkor jó lesz. De mi az én életem? Délután meg megiszod a sörödet, Hát dög lesz a tévé előtt. Fáradt vagyok, érted? Annyi a feszkó. Nem elég a bűnözők. Még ott vannak a főnökök, a váciak is. Azok is csak baszogatják az embert. Van, nem gondoltam volna, hogy ez lesz az életem. Hogy ilyen lesz. Hagyjál már. Érted? Mi tehetek én róla? Most mi aprancot tehetek én róla? Hogy neked ez van? Nem jöttem ide. Ide helyeztek? Érted? Ki tudhatta, hogy ez lesz? De így nem lehet, érted? Így nem. De utálom én ezt az árokkaparást. Mi a fasz csinálni tavasszal, úgyis betöm az áradás. Pont azért, kell. hogy legyen mit betömni. Azért. Pont, Pont azért. Különben hova menne a víz? Hová? Lajos, most nem kell mindig ezt magyarázni, utálom, és kész. De akkor bemenne a házakba a víz, értem? Mindent elvinne, mint két évig. Az egész Dózsa utca úszhat. Az, azért szár dolog, nem? Jó, szar, attól én még utálom. Peste csak jobb. Abba a kurva van zajba! Abba! Abban a tömegben! Abba! Én inkább hallgatnám azt az ajt. Estén már utána. Különben. Már az első nap elvesné. Összekevernéd a buszokat. Ott nem érhetnek ilyen hülye emberek, mint te. Peste élni! Ahhoz ész is kell, akinek nem volt esze, az mind visszakerült ide a faluba. Itt van a rákpityú is. Hiába járt egyetemre. Nem itt van? Itt van. Itt kapál a gazdaságban. Mert nincs neki esze. Azért. Azért csak járt egyetemre. Ahhoz csak kellett tíz. De annyi nem volt neki, hogy Pesten éljen. Ott a sok busz közt. Annyi az utca, hogy senki sem tudja megjegyezni. Senki. Még aki egyetemet végzett, az se. Hát akkor nem is egyetemre kéne járni az embernek. Hanem megtanulni a térképet. Na, még az is kevés. Mert mindig változtatják az utcaneveket, meg a buszjáratokat. Hogy összezavarják azokat, akik be akarnak költözni. Nem kell már nekik több ember. Megvannak ott egymással. A többi maradjon vidéken. Szarnak ezek másra, csak megfingatni a vidékieket. Arra jára vagyok. Olyan kocsikkal járnak, hogy többet ér, mint nálunk egy ház, meg egy utca. Érted? Annyit költenek karácsonyi ajándékra, mint mi. Hárman kapunk segét egész évre. azt én nem hiszem. Pedig így van. Nézd meg, milyen játékok vannak. 40 ezer és minden fogy. Megveszik a pestiek. Meg olyan karácsonyfák, hogy 6 ezer Az Hát minden fogy. Úgyhogy neked ottan nincsen helypidyukám. Ott aztán néz. Azért mondtam a muterom, hogy emlékszem -e a Herner felikére. Mert hogy látta a csiga kettőn, hogy mi van vele. A Herner felikére. A vigyú miatt? Nem. Hanem, hogy majd mi lesz mondjuk a pityuval is, azért. Hogy velem, az is ott volt a csiga kettőn, hogy mi? Szóval, hogy benne van a dolgokban az, ami majd lesz. Mint a fűnyírásban, hogy visszanő. Hogyha mi nem látjuk, meg nem is veszük észre, akkor is benne van. Csak nem látjuk. És a Pétyú nem látja, pedig itt van. Itt van, ami lesz. Itt. Vagy már régebben is itt volt. Akkor úgy is az lesz, ami már megvan előre. Az. Ahogy a Herner felikénél is. Tudod, -e ki a paterom? Tudom. Az én a én paterom a falukban rendőr. Leszárom a paterodat. Arra kíváncsi lesz egy kis cseh nyugat! a szorja, hogy elég, az, szóna. Szóna. Hát nem a vannak, a meg kell neked még a babot megtenni! Még a babot a babot megtenni! a babot meg, a babot Még a babot megtenni! Még a a babot a babot megtenni! Még a A ah, szervusz, Ferike! Na? Jó volt az iskolában? Hm? Ja. Nem volt jó? Mi a baj? Most mi a franc baj volt ott? Mondjál már valamit! Mondjál már valamit, mert felfokozzak! Azt a szerencsétlen gyereket! Mire kiabász Mi Mit az neked? Mit? Azt hiszed gyilkos vagy? Vagy tolvaj ez a te gyereked, a fiad? Miért a fiad? Miért? Megverte. Kicsoda? Főleg a krekács Béla. De megmondtam neki, hogy a papám majd szétlövi az egész családját pisztollyal. Mondtam neki, ő meg elkezdett ütni akkor, hogy az ő papájának is van pisztolya, és eljön ide, és szétlövi akkor a szüleimet meg engem. Azt mondta. Hogy van neki pisztolya? Azt mondta, hogy az oroszoktól. Na most betárt. Most rendelakom a krekácsékat. Most megtanulják, mit jelent egy körzeti megbizott, hogy itt fenyegetőzik az a kis szar a krekácsy fia. Tényleg azt mondta? Azt? Menj akkor hozzánk, most menjél. Jól van, megyek. Megyek mindjárt. Csak fölcsatolom a pisztolyt. Akkor indulj, minek állsz még itt? Nem akarsz rendet csinálni? Nem az a dolgod? Amikor a családodról van szó, akkor nem. Megyek. Most már megyek. Apár itt hon Hátul az udvarban. Hívd ide? Minek? Nem tartozik rád. Mit akar? Nem mondta. Jó napot. Jó napot. A gyerek miatt. Mi? Mit csinált? Az iskolában elmondott valamit, és hallották. Mi? Hogy maga fegyvert rejteget a házban. És most mit csinálja? Hát, adja elő. Mit? A fegyvert. Nem tudom. Miért? Nincs. Az más. Azt hittem, hogy van. Biztos a gyerek miatt. Tudja. Össze-vissza. Tudom. Csak nekem ki kell jönni ellenőrizni, amikor más hallja. Persze. Hivatalból. <gül> Abba, értem. Mert, ha tényleg valami történik, akkor engedesztek elő. Persze, akkor a rendőr a hibás. Akkor. Írhatom a jelentésben, hogy nincsen. Persze, mert tényleg nincsen. Mást nem írhat. Azt nem írhatja, hogy van, ha nincsen. Az igaz. Viszontlátásra. Viszont látásra. Miért kellett elmondanod? Mi a francnak kellett neked erről beszélni? Én csak azt akartam... Mit akartál, hogy... <tökség> nem, nem, nem, csak, hogy a Herner-ferikevel. Kit érdekel a Herner-ferike? Én a börtönbe! Nem érted? Mondtam, hogy a... Ezt még megkeserüli a Herner-ferike! Ezt még megkeserüli! Ezért még bosszút állok a Herner-ferikén! Ezért még bosszút. Szétverem a herner -ferike. Ezt mesélte a muterod? Pont ezt? Aha. Pont ezt mesélte. Hogy én megmondtam akkor másnap az iskolában a Herner felikének. Nem nyúltam hozzá. Csak megmondtam neki, hogy egy szar lesz. Hogy vér fog a felike kezéhez tapadni. Azt mondtam neki. Az ilyeneknek az lesz a vége. Fogtam a ferike mackó felsőjét, és a pofájába mondtam, hogy az leszel, egy szar gyilkos. Azért, csak elgondolkodik az ember. Mi? Azon, hogy mennyire fél? Nem, hanem, hogy régen Fateromot is úgy hívták, mint engem, meg a Faterom Faterját is. Először ő volt a herdepityú bácsi, aztán lett a Faterom, most meg én. Utána meg lesz a fia. A, a Az A pityu. Hát, az igaz. Meg, neked hát. is volt a faterod, a Lajos bácsi. Szóval mi nálam? És? És akkor mi van? Hát, most úgy van, hogy semmi nem változik. Mindig van valaki, aki ugyanaz, csak nekünk olyan, mint a más lenne. Mármint, hogy mire gondolsz? Hogy te vagy a saját faterod. Hát, hogy lehet olyan messziről nézni a dolgot, hogy összemosódnak az emberek. Csak közelről látszik, hogy másik. Mert most az Istennek nem mindegy, hogy én vagyok-e itt vagy a fateron. Hogy ő látja, hogy mi a különbség, hogy azt hiszi nem halt meg a faterom. Nem tudom, Pityú, de ne gondolj erre, mert baj lesz. Milyen baj? Hát, hogy nem találod magadat. Érted? Magadban fogsz elveszni, mint Pesten. Olyan lesz magadnak, mint Pesten. Összelissza a buszok meg utcát. Aztán csak állsz majd a lapát nyílnek támaszkodva, és nem tudod, hogy te vagy a herda <gül> Az biztos, jobb, ha vigyáz a pityú. Na jó, hagyjuk már ezt a kurva árkot végre. De azért nem mindegy, hogy haladtuk. Hogy, hogy nem mindegy. Most már több van kész, mint tegnap. Aztán hamarosan készen lesz az egész utca. És akkor mi van, a készen lesz? Akkor nem kell tovább csinálni. És ha nem kell tovább csinálni, akkor mi van? Nem tudom. Miért csinálsz mama? Nem jó nekem itt. Nem jó. Az egész nem jó. Mi lesz, ha te is nagy leszel? Ki lesz nekem akkor? Én mindig leszek, mama. Én mindig. De hogy itt maradok apáttal. Pont itt, ahol nem szól hozzám senki. Mintha minden meg volna előre mondva, hogy így fog történni. És tényleg úgy is történik. Már semmi nem lesz másképp. És ha elköltözünk, mama, akkor jobb lesz, nem? Nem lesz, ez már jobb. Ez ilyen lesz, csak máshol. Csak várja az ember, hogy vége legyen. Ha igen lesz, akkor megvágyja, hogy ilyen sokat bántra. Jó reggelt, Marikám! Jó reggelt. Reggelt. Szevasztok! Mi van már? Azt hittem, nem is jöttök. Mi volt veletek? Kis tavaszi fáradtság, Marikám. Ah. Neked is szokott lenni. Nem? Na jó, de a polgármester úr is tavaszi fáradt lesz, amikor a segét kell kifizetni, akkor aztán lestek, mi. Ah. Hogy mi van? Hogy most miért fáradtak le az ezresek? Akkor majd nem értitek, hogy mi történik. Nem olyan gyerek a kis Gyuri, az nem olyan. Nem azért választottuk meg. Oh, az biztos. olyan lenne a kis Gyuri, senki nem választaná <gül> meg. A falu. A falu azért tudja, hogy mi kik vagyunk. Nem igaz? Tudjuk Az azért tudja. Az oh. biztos. Hogyha velük kicseszik a kis Gyuri, akkor aztán lőttek a választások. Biztos. <gül> <gül> <gül> Érted? Mi ott vagyunk mindenütt, Marikán. Amit mi mondunk, az a szent, han biztos a kocsmában. Hogy mit mondunk? Azt üzente különben, hogy ma egy kicsit följebb is menjetek. Hová? A papi Jóskához? Mm -hmm. Hogy a Jóskának is csináljunk árkot? Tényleg, mm -hmm. de rendes gyerek ez a gyuri. Haverok voltunk. Mindig is haverok voltunk. De azért gondol a Jóskára? Pedig gondol. Meg ott van még az az orvos, aki megvette a Józsi házát, fönt. Eljöttek? A sönteti elovíz. el a víz. Ha beleölt már egy pár milliót, aztán a, a Gyuri erre is figyel, értitek? A milliókra. Figyel a Gyuri a milliókra. Hát az orvosra, értitek, arra is figyel, hogy neki is jó legyen. Hát meg akkor a Jóskának is jó lesz. Az igaz, hogy akkor mindenkinek. Az okos gyerek ez a Gyuri, ez egészen okos gyerek. <gül> Na, ugye, megmondtam. Különben megint jó van, marikám! Eddett még Tavalyról. Na, na. Induljatok, mert a munkaidő az munkaidő. Értitek? Ha segéről van szó, akkor is értitek. Ez másképp nem lehet. Értitek? Ja. Értjük. Igaz, na. Lajoskám? Na. A Gyuri az nem olyan. A Gyuri az úgy, hogy kik Az biztos, mert a Gyuri haverom volt nekem. Haverom volt a Gyuri. Amikor szétvertük a Herner ferike pofáját, hmm. akkor a hammeron volt a Gyuri. Mit akarsz már megint azzal a Herner ferikével? Csak eszembe jutott, érted, hogy, hogy ez összeköt engem a Gyurival. Aztán nem kell itt félni, hogy a Gyuri... Ja. Szarik a múltra a Gyuri Béla. A hmm. Neki csak az kell, ami most van. Hmm. Attól fér. Nehogy már visszamenjen napközistanárnak az iskolába. Nahogy hogy már oda menjen. Azt már nem tudja a Gyuri, hogy ott kiabáljon a gyerekekkel, hogy intő, meg ilyesmi. A Gyurinak ez kell itt. Ez hely. Szolgálati kocs. Titkárnő. A kocs ma is közel. Az És tudja, ha kibaszít velünk, akkor vége van ja. Akkor semmi se lesz a Gyuri. Akkor hiába jön, hogy ilyen párt, meg olyan szövetség, az biztos, akkor hiába, ha mi megmondjuk, hogy a Gyuri egy szaralak. Ja. Amikor a Herner felé kepofáját vertük szét, akkor még nem gondoltam. Mi? Hogy mi lesz a Gyuriból? Hát nem, akkor még senki nem gondolta. Még Gyur is a gondolta akkor. Mit akarsz különben? Mindig a Herner Ferike. Már tavaly is. Tényleg? Mit látott a mutatódacsikatéviel? Mi volt ott akkor? Hogy ott volt a Herner Ferike, vagy. Vagy mi? Azt, hogy ott volt a Herner Ferike, de csak azt mondták róla, hogy HF. Csak ennyit. De mindenki nem. tudja, hogy ő volt. Megjött! Mi csoda? Az áthelyezés. Hogyhogy? -hogy? Megkértem, hogy neked is jó legyen. Mert itt nem lehet. Nem, az biztos. És ott lehet? Nem tudom. Hova? Komlóra. Komlóra? Igen. Az hol van? Meglátod, mennyire jó lesz ott? Megint jó lesz nekünk ott. Kapunk egy lakást. Még senki nem lakott benne. Egy nagy szoba, meg két fél. Új? Nekünk adják át. Most épült a lakótelep. Ott mindenki új lesz. Mindenki akkor ismer meg bennünket, amikor egymást. És jó lesz. És a felikének is jó lesz. Nem tudom. Mi? Vagy attól lett -e rossz, hogy ide költöztünk, vagy azért költöztünk ide, mert rossz lett, és ha elköltözünk, akkor a rosszat nem viszük el magunkkal oda is? Hogy te nem szeretsz. És én se szeretlek. Akkor ha ezt visszük magunkkal, akkor mi lesz jó? Most ezt most miért mondod? Hogy én nem? Ez is minek? Amikor mindet megteszek, csak hogy neked jó legyen. Azért lettem rendőr, hogy legyen nekünk lakás, meg fizetés, csak azért. Azért lettél, mert azt akartad, hogy te mondd neki, mit csinál, azt akartad. Ezért utálnak téged is, meg engem is, mert te akarod megmondani, mi legyen. Azért utálok, mert idegen vagyok nekik, csak azért. Mert Fótról jött ők ide. Más is jött ide, máshon itt még se utálják, csak minket, mert te is utálod őket. Tudják, hogy utálod őket. Soha nem értettél semmit, mert egy rahat elkényeztetett kurva vagy, aki semmit nem becsül. Minden becsüljek téged? Engem? Például engem. Mindig is szartál rám. Mindig. Elvégeztem az iskolát munka mellett. Az neked semmi volt. Hogy tanultam este! Állsz neked semmi. Soha nem érdekelt, hogy mi van velem! Hogy kell -e valami! Hogy neked mi van! Csak azt mondtad! Hogy neked mi rossz? Csak azt mondtad! Hogy veled mi van! Csak azt mondtad! Hogy velem mi történik! Arról soha! Csak ne mondjam! Csak ne kezdjek bele! Csak ne kell még azt is hallgatnod! Hogy én, hogy érted? Körbe van a gyobrom! Mikor behívattak vászló a kapitánysággal, hogy az milyen, soha nem érdekelt! Azt hitted, nekem még jó is, hogy oda mehetek, ott vannak a haverjaim. hogy nem alszom előtte éjjel, az nem érdekel. Miért téged érdekelt, hogy velem mi van? Mit gondolsz? Miért költözünk? Mi a szarért? Azért, mert te azt hiszed, ott fontosabb leszel, mert nem akarsz körzeti lenni, azért nem miattam. Nekem itt jó, érted? Érted? Itt nekem jó, csak neked rossz. Miattad, Miatt a te szarad? Miatt a te meg szarad? <tos> már innen Menj a krzda, <tos> menj innen már te is! Ez a ez, kis ez, ez is, is mellégy Már ezt is elérted. Hát látja, hogy én vagy! A Krekács Béla apja nem ilyen. Az nem ilyen, az szereti a gyerekét. Nézd, Mi, nézd. Én nem szeretem. Nem vettem neki villanyvasutat karácsonyra, azt Stop. nem vettem, Én nem é, szeretem! Apu, ne vágy! Hogy gyerek? Hogy a gyerek is tudja, hogy milyen vagy. Nagyon jól tudja. Azért, mert ellenem nevelted. ellelem, ellenem. Ne legyen neki, apja! Azt akartam! Azt nem akarja senki! Tettetted olyan! Az anyád is azt akartja, é. hogy elüzzetek! Azt akartál! Hogy a gyerek! A tétet legyen! Azt akartatok! Azt akartod. Nem értem. Mit nem értesz? Hogy abból hogy lehet tudni, hogy ő volt... Hogy H.F. Jó. Mutatták is. Rendesen mutatták? Nem rendesen. Csak a hát a fejét olyan féloldalról, azt mondta a muterom, és megismerték. Megmondták a komlót is. Milyen komlót? Azt mesélték, hogy oda helyezték, mert nem bírta már az asszony utát itt lenni, hogy nem köszönnek neki. Mintha nem is volna. Szóval a komlót, azt bemondták. Hogy ott volt a Herner -szerike? Komló, és onnét mutatták? Megfordult a szél. Tisztára belefúj a fülembe. Húzd rá a Ez nem olyan. Akkor fogd be. Mit? A füledet. A fülemet? Azt. És a lapáttal mi lesz? Az igaz. Oh, milyen kura dögszagot hoz a szél. Érzitek? Nem. Nem? Na, akkor szangoljatok már. tavaszi a levegőben. Ez igen. Biztos a kibontották a dögkutat. A kaliék Ah, bazd meg! Micsoda gyomruk van nekik, a Kaliéknak. Micsoda gyomruk. Híj hey, az Istenit. Ha arra gondolok, meg ez a dögszag is, hi meg. Azt nem bírom elképzelni, hogy lenyeljek egy olyat. Pedig azt mondta Kali, hogy olyan, mint nálunk a pacal. <gül> Kell neki egy kis szaga. Csak úgy jó. <gül> <Fúr>. <gül> Különben a decod. Nem is erre van. Tényleg. És a szél? Mi van a szélen? Hogy az hozza. Híje Hü vagy? Onnét? Olyan messzire? Na azt már nem hiszem. Hú, meg. Mi van? Csak nem a papi jön. Csak nem onnét. De mit csod a bűnc van itt? Hú, meg de kurva bűnös van itt. Ah, kurva éreti. Hú, az Isten itt. Fú, mi van itt? Gyere már, Véla. Lökjük már be az ajtót. Nem bírja, gyordorom. Egyszerűen kifordul. Gyere már, Véla, nem bírjuk kettőt. Gyere már. Mi van itt? Mi az Isten? Szávasz, Marika! Szevasztok. Szevasztok. Szevasztok. akkor ma előbb lett jó? Jóval, jóval, Alikám, jól van, értem én, hogy most nem lehet. Elvitték? E -hát. Egy óra múlva már ott voltak a kocsival. E -hát. És e, igaz, hogy szét volt eset. Úgy feküdt úgy, úgy, a tampuffat volt. A bőré meg a szarvíz. E -hát. Hagyjuk, Marikám, jó. meg kifordul a gyomrom. E -hát. A Béla is végigugárta a Dózsa utcát. Még a Párizsát. E ez lesz egy emberből. Pont A papi jóskából, hogy ez lett. Milyen rendes gyerek volt. Ja. Tejet volt reggeltől estig. Mást nem is hívott. Tejet meg kenyelet. Mert nem tudta eladni. Mi? A tejet nem tudta. Azért volt, hogy meg kellett hívni. Naponta 6 liter. De hogy abból a tejszagú gyerekből egy ilyen bűgös legyen, azt nem gondolom. Jaj, azért, hogy tudta ezt a Jóska. Hát, hogy tudta, csak mondta viccből. Én ilyet nem mondanék soha viccből. No. A tudta. Pedig azt mondta, hogy látja, hogy mi lesz. Vagy van olyan, hogy az lesz, amit akar az ember. Hogy az úgy is meg lesz. Hogy, hogy? Hát, hogy azt akarta, hogy meghaljon És meghalt. Na, mert már unta. Mit? A tejet? Hű, de hülye vagy te, bicső. Érted, hogy valamit akarsz, és úgy élsz. Van ilyen. Hát nem tudom. Pedig a tévében is hallottam ilyet. A mi? tévé is mondta. Hogy még a kanalat is meg lehet hajlítani, simán akaratta. Ne, ezért Jó, de a kanál az mégsem olyan, mint hogy meghal az ember. Ez csak példa, érted? Hogyha azt is lehet, akkor egy csomó mindent lehet, hogy van bennünk olyan, hogy mi akarhatunk dolgokat, hogy úgy legyen. Mert például... Amikor az embernek gyereke lett, akkor azt is akarta, jó, nem? Jó, jó, jó, akarta, de azért az nem úgy van, hogy érted. Hát az állatoknak is lesz kölke, pedig nem akarnak semmit. Na, na, na, azért azt nem tudhatod. Az Mit? van, hogy van bennünk ilyen erő. Mondták a tévébe, hogy mérni is lehet. Van olyan szerkezet, hogy az, ami érted, az Isten volt, az tulajdonképpen nem is egy dolog, hanem... Mindenki benne van. Hát benne, aztán legfélebb egy lapát szarodni, a ad ki, művész. Olyan hülyéket aztán annyira hülyéket. Jó, jó, de azért érted a Her Herner felikének is, megmondtam, hogy mi lesz. Mit mondtam hogy mi lesz, meg lesz azt megmondtam, érted? Mit, mit mondtál meg neki? Amikor a Gyurival jól szétvertük, megmondtam neki, hogy az lesz, hogy egy nyilkos lesz belőle. Érted? Azt, azt azért megmondtam. Jó van, Béla, hagyjad már azt a kurva felikét. Legalább itt a kocsmába hagyjad. Ja. egészség. egészség. Különben tényleg megmondta, hogy mi fogjuk megtalálni, meg az Istenet, azt is megmondta. Különleges volt a Jóska. Azt mondta a muteromnak, mikor hasogatta a fát, hogy égett a ház, és ott égtek bent a hangok is. Hogy hallotta, amikor elég az állatok hangja, utána meg a gyerek hangját is. Nem már Hogy ropogott, azt mondta, a tűzben a hang, mint egy hasávfa. Azóta nem tud olyan helyen lenni, ahol meleg van. Ahol ég a tűz, mert hallja ezt a ropogást, a gyerek hangját. Azt mondtam a mutalom, hogy azt mondta, hogy neki már azóta bent fűt valami a testébe benne. Ott van neki valami kája. Mi a tej? Olyan a tej, hogy fűt? Nem érted, Lajos? Nem érted, mire gondolt? Nem értem, baszd meg, nem értem. Jól van, mindegy, hagyjuk. Uh -huh. Különben mi lett a hermer ferikével? Azt elmondtad már, Béla? Tulajdonképpen nem annyira érdekes. Csak gondoltam, olyan ritkán lát az emberismerőst a tévében. És az csak híres ember, aki van már a tévében is, nem igaz? Az biztos, a Jóska nem volt a tévében soha, pedig tudott kézzel haladt fogni. Mégsem volt a fókuszban se, meg a tényekben se. Ja. Meg hogy az volt közöttünk, az a dolog a pisztolyjal, amit mondtam. De mégis mi lett? Tényleg nem annyira érdekes. Azért most már mondd el, ha már elkezdted. Az biztos. Ha már egyszer elkezdted, akkor mond is el. Az geci dolog, félbe annyi valamit. Az olyan bazd meg, mint amikor a film közben elmegy a villany. Ilyet csak a művek csinál. Mert az kurva szemét dolog. Szóval azt mondta a muterom, hogy úgy a Ferike, mint egy gyerek ott a kamerában. Meg hogy ő nem akarta, hogy nem volt benne töltény, úgy tudtam. Miben nem volt töltény? Hát a vadászpuskában. Miért? Vadász volt, nem rendőr? A Faterja volt rendőr. Ez meg vadászott szórakozásból, és pucolta. Mit? Hát a puskát. És? Pucolta, amikor a gyerek odahajolt, hogy belenézzen a csövébe. Milyen gyerek? A Ferike gyereke. A kisgyereke a felikének. És akkor, amikor nézett, akkor pucolta a Ferike, és nem tudja hogyan, mert azt nem vette észre, hogy... De pont... Mi volt akkor? Hogy az a golyó, amiről azt hitte, hogy nincs a puskában. Az aztán a gyerek koponyáját, pont keresztbe. A gyerek agya meg kirepült a plafonra. A Ferike meg sírt. A Ferike nagyon sírt, hogy ő ezt nem akarta, és mennyire szerette azt a gyereket. Annyira sírt, hogy az ő fia, akivel együtt akart járni vadászni. Az Istenit! Szétlődte a fejét! Az Istenit! Szétlődte a baz meg! Szét! Az lett, érted? Az lett, amit mondtam. Mikor mit mondtál? Azt, hogy, hogy mi lesz a ferikével, hogy gyilkos lesz, a legszarabb gyilkos lesz a ferike, hogy ez lesz a büntetése, meg Geci volt velem, érte, Én meg megmondtam neki, és az lett. Az, amit mondtál, az, az lesz, amit a Béla mond. Hogy a picsába van ez az egész? Béla, bazd meg, hogy van ez az egész? Hagyjál már, Lajos, mit üvölt ez most még? De nem érted, hogy hogy, hogy lesz? Az lesz, amit a Béla mond? Az lesz. És akkor figyelj ide, és akkor mit mondtál nekem? Nekem, hallod? Nekem mit mondtál? Meg a bittyúnak. Mit mondtál te, hülye gyerek, mi? Hallod? Ezt mondd meg, hogy nekünk mit mondta? Mi a fasz? Az a baj. Mi a baj? Na, na, csoda? Az a baj, bazd meg, hogy nem emlékszem. hogy, hogy nem? Hogy, hogy nem emlékszel? Úgyhogy akkor még nem tudtam, érted? Nem tudtam. De mit nem tudtál akkor? Mit? Hogy úgy lesz. Mi lesz úgy? Minden. Hogy? Ahogy mondom.